Святий обов'язок Граф Адольф повів рукою по желудку Моральний святий обов'язок Бо що сказали б предки, довідавшися, що в паньківцях В тім колишнім великопанськім гнізді Розвелись якісь нові стріпихаті птиці Не вірли, а кури чи щось таке Це знаменито, кури, саме кури Хі -хі, Засміявся у думках граф Адольф а коли Христина дійсно так далеко вже зайшла в своїх гріхах, коли її навіть і такі аргументи не переконають, то скаже. Жінко, не забувай, що на тебе дивиться двісті літ і двісті духів збивиш цілої Європи, котрі боролися за честь і славу нашого роду і нашої сфери. Невже ж ти не боїшся їх грізного суду? І граф Адольф хопився рукою за серце, ніби боявся, щоби воно не луснуло на дві половини з болю за минулою славою обеславленого роду. Білі Медведі чимраз раз більше сіріли, короткий зимовий день кінчився вечоріло. Вечірній сумовитий настрій брав графа Адольфа в свою непереможну владу. А що буде, як Христина скаже одно тільки слово – ні? Що тоді робити йому? Яких слів добути з цей бідної, обесциленої голови? Йому здавалося, що він на Сахарі, що там сльота, і що він іде, іде, іде, і нічого, лиш пісок під ногами, а згори дощ, а перед носом і мла, і більше нічого, а сил у його мало, а ноги такі тяжкі-тяжкі, а в голові біль. І граф Адольф заснув. То Грегорж виводив якусь нечувану арію на своїм носовім інструменті, а його пан акомпонував горлом, то знову пан фіфікав носом, а Грегорж переходив до горляного супроводу. Вечірні тіні зазирали до високих вікон. Грицько збудився перший. Він усе мав щастя від малої дитини. Бувало завинить, а другого поб'ють. І на Пасовийську, в школі позіхнув, пальцями пригладив, змерли чуприну і встав. Глянув крізь дірку від ключа до покою, в котрім спав його пан, темно. Припав вухом – грає. Значиться, ще спить. Треба будити. Легенько застукав до дверей – раз, другий, третій. Граф Адольф на силу підняв тяжкі повіки. Ніяк не міг зрозуміти, де він, звідки тут узявся, який місяць, день, рік. Може, не знав би навіть сказати, яке століття існував поза поняттям часу і простору, не турбуючись, що вони таки є. Нірвана. Ах, як гарно. Але це гарне почуття не тривало довго. На його місце прийшло незабаром інше, яке, звичайно, буває, коли морфіна перестає діяти. Потяжіння, знеохочення, життєва втома, нудьга, ух, і голову притулив до подушок. По духу постелі зрозумів, що він у паньківцях Христина і Марійка Чи він же оженився? Чи ще ні? Із котрої з них? Під дверима кашляв Грегорж Тихо там гукнув граф Адольф На свого вірно дотепного лакея І далі ловив думки Котрі втікали перед ним як мотилі Христина не забуває Що на нас глядить 200 літ І 200 духів з усіх бойовищ цілої Європи Пригадав собі свої власні слова «Чому він їй це казав?» «Чи має казати?» «Ага, щоб рішилася віддати за нього Марійку. Так, це гострі слова, це добре сказано. Але... Але... А як Христина розсміється йому в очі і назве навіть ті слова патетичною фразою? Що йому тоді казати?» Не знаходив відповіді на це трудне питання. Нараз ніби світло осяйнуло його, в голові появилася нова думка – Може, Христина тому не рада ставиться до його подружжя з Марійкою, що сама не від того, щоб перейтися за графа Адольфа. Христина – стара панна, а старі панни ніколи не зрікаються надії на подружнє життя. Природа домагається від них сповнення найважнішого обов'язку – стати матір'ю. І граф Адольф дивувався, як це він скорше над тим не подумав. Це ж нічого собі гадка. Христина – знаменита партія». Вправді, на кілька літ старша від нього, але як вона молодо виглядає, як свіжа і яка ще гарна з тим посрібленим волоссям, що нагадує її на осінній квітці Вона досвідчена, мудра, тактовна, а головна річ – багата Не треба ждати, що те багатство колись по чиїсь там смерті дістанеться у його руки